Хіба не смішно шукати істини в соломі, пропахлій мишвою і пакульською пелюкою. Я різко звівся на ноги. Пасушук дивився на мене широко розплющеними гнівними очима. А ви, дядьку, не з Марса, а, навірно, шпійон, бо курить американські сигарети. Я вже грамотний, по-англійському прочитати можу. З Києва я зітхнув. Журналіст. У газеті працюю. Вірші свої ти нам присилав, присилав, але не надрукували і не відповіли. Уважай, відповіли, коли я заїхав. Був у в справах, давай, думаю, загляну. Вірші нам багатсько присилають, усім не навідповідаєшся, але тебе я запам'ятав. Талант маєш, хлопче, хоч техніки ні на гріш. Але це прийде згодом. Навчисься. Строчитимеш, як кулемет. Але хлопчик не помітив моєї іронії. Мені б книгу таку, що там написано, як писать. Я прочитаю, навчуся. Де мені таку книгу купить? Ви скажіть. Я залізай кісток назбираю. Заготовачу одвезу. На книжку хватить? Заспішив. Я не переривав. Хай виговориться самовпевнений зеленок. Бач, як червоніє і надимає щоки, коли зайшлося про його писанину. Бо це єдине, що вирізняє його слабосилого, найменшого в класі, недоглянутого з-поміж однокласників. Комплекси. Уже комплекси. А я поспішив, як до чистої храниці, до джерел. Уже й без тебе. Багато навчилося. Паперу не вистачає. А я про таке напишу. Про що ніхто не напише. Ого. А про що ж це ти таке напишеш? Про тітку Олену. Про дядька Матвія. Про дядька Артема. Про батька, про всіх. І про себе. А хто ж ти такий, щоб писати про себе? Таке вивів з рівноваги цей свинопасик. Я... Не дозволяю собі писати про себе. Написане мною і сам я, існуємо осібно. У підвали своєї душі я не дозволяю зазирати нікому, навіть собі. Ярослав Петруня я. Я, Петруня, трохи не вигукнув я. А ти ще ніхто, шмаркач самовпевнений, але не вигукнув. Мандрівки в дитинство вимагають обережності. Натомість іронічно посміхнувся. Солодке любиш, правда? Люблю. А ви от куль знаєте? Я все про тебе знаю. А любиш, солодке, тепер? Любитимеш і потім, коли виростеш. А за солодке в житті доводиться платити. Так мені б, дядько, один тільки раз халви от пуза наїстися, і все. Я засміявся. В житті солодка не лише халва, багато в житті солодкого. Прийде час, дізнаєшся. А коли той час прийде? Не підганяй, хлопче, коней, сказав Маргаритиними словами. Може отут, біля скирти, найкращі твої дні, і ти ще багато разів до них, до цієї стерні подумки вертатимешся. Може колись приїдеш ти сюди на такій ось машині, як у мене, Бо тільки машина рятуватиме тебе від комплексу неповноцінності, І тільки в розкішній волзі почуватимешся письменником Приїдеш і скажеш собі Ось тут біля скирти, на клинку поля Я мріяв бути справжнім письменником, а не продавцем селів Він мовчки дивився на мене такими схожими на мої очіма І нічого не розумів Звичайно, він ще нічого не втямить з моїх слів. Він зрозуміє значно пізніше, коли вже буде пізно. А може для людини зрозуміти ніколи не пізно. Ви дядько якийсь такий, наче вас із школи вигнали і послали по батька. У спостережливості цьому зеленку не відмовиш. Я сам себе вигнав. Хіба такое буває, коли це почалося? Хіба той зеленок знає, як у сорок літ можна боятися альбома на темно-червоній і штучної шкіри,